سبت تا سه تاریخ د یو ستوري به زلي دون ان کول نه سن نشتا ارتانا مگر په دې باندې سادون کي ودي ګور انسان د صنع پیدا شوې ده پیدا شوې د بوټو پهون ګنا راوځي ممبه ني سول بيو ترایب زمين د شاو د چجکين یقینا د الله په اپسګلو د دې باندې خامخا قدرت والده کله چې سرګن مشی رازونه ومالو من قوت د ولا ناصر نبي د لرا د تاګه او نیم ددیم اس من شهید زادر راجی چې خاوندو باران دی ول ار دی اوس مکازات د سوي چې خاوندو 14 د دا نه خام خوینه واضحه دا نه دا ټوکی ان هم یې کیدونه کوي دا یقینا به تدبیر او تدبیر استاد مرګ واكيد کوي دا من انتظام کو کوو تدبیر غوای د تدبیر کوولود وی نو محلات ورګه کافر امحلوم رویدہ محلت لغوندہ بیاب اونی سما دی صورت کی اثبات دا قیامت کو صورت اعلی دا دی صورت نا تقریبا شپک صورت دونا نا دیتے نجی شروع شیم پدې کې تذیه مینې دنیا او ترغيب اخرت تا پدې ټول سورثونو کې ولا ذکر کئي سوره الا ترتیب دی او بیا یم تا او نزول کې اتم نمبر رابت د دې سورث د مخې سره مخهره انسان پیدائش ذکر کوم چې د وبوټو پهون کو نه پیدائش وره د دې ضرورت جه استعمال د انسان ذکر کوي چې سبا نه بکامل ګرځي خلاصه صورت د دې صورت کې دوا مسلې یو مسله دا ذا خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله دا مساله ومنا نديم مساله دادا تشي نديمامنا بالله دو دي ومانا نديم نامنا بدركم ياب خالق لكل شيء بكل شيء هو الله دار دا او دوین نعمتون با اللہ در کیم سب بی اسم عربی کلالا پاکی بیان کاب نم درستا چوچد دی آزاد خلقاش پیدا کلی ری مخلوق برابر کلی ری دل را آزاد قدر پا دا چند زکلی ری فاہدان خود دلی را دا, دا تا طریقہ دا چل د طریقہ دا گرزی دو د خوراک طریقہ دا سکاک والذي اخرج المرء ازاجر او باسي چراغاني وجعله غسان احوا نو ګرزيدي لرا خسو غاشا کو احوا دکتور چې کله دې دا مسالحمانه لا قالق لكل شي هو الله سنقريو غا فلا تنسا زردي چي بللم تا ته قران نو مبره قران قران چره شیخ القران رحمت الله علیه کله دنیا نه رخصت دیدم اغه دا تاریخ خبر یوکلی یو دا چې دا مرکز بنیر وای دیم د یو امیر تابعداری بکوی یو امیر بزان ځان له جوړ کای اذرین د قران درسونه بنه پرې دای اغه د اخلاص اغه چه غوا ا د اخلاص اغه وازو مې دنیا ته چه غو رسید نن که سو قران و. یا خدای ته یو وی وی دا پنځپيره دي اه خدای ته چې سو یو دا پنځپيره دي سانو کړو کا زر چوبولم تا تا قران نو مبره دا قران قران هیر نه کوي اسینه دا 500 را وی یو 500 را دی وی ولاله چا پګپ کی تیری کړي چا بیا بسو کی تیری کړي کچا د دې پابندي کړي وا ناغوي دا بددي سمره میلاو ایسی چې دا قرآن درسو نحیر کئی ایلا ماشا اللہ مگر آجو والی اللہ این نهو یعلم الجہر وما یخفا یقنان دا اللہ پوئی گی پس کاراو پٹ باندی عالم بکل شین ہو اللہ دا مسلو مانا ندویم نعمت بدر کما وانو یسی روکا لیلی اسرا اصان ببوزو تال رجان نتا پان ورکا یقنان پیدا ورکی پاندو از ذکران ان فاطمه ذکرکه پیدا ورگی پانو یان ورگی ابو بکر صدیق رضی الله د کور مخه ته دونکو اچه جوړه کړی دا او قران وی او جلال وی خال کو وی نبوای قران هغه ویمبا د خپل کور مخه ته ناس او قران وی که څوک دی نبري دي د کور مخه ته کینا او قران شروع کاند قران مبري دا به قسمت دی چې قران بریدي سيذکرو ميهشا عالمي فکر بريني د عالمي دی زره چه پن واغلی آغا سوگو و یا ویا تا جنب و حل اشقان بیارتا بشید دینا بدبخت بدبختا دینا بیارتا کیگی آغا سوگ چی دا عالمی فکر خبری کئی او عالمی کتاب دا نکینی نو دا بدبختا دی اللذی آغاز انسانو یس لن نال کبران آغا بدبختا چیزی باور لوی تا بیا با نمری پدیکیو نبی جند خوش آلیوی یقینا کامیاب بی آغا سوگو چیزان پاکو یا دې قانون در خپل پسواله راوي بل الله بلکي غواره کوي تاسو ژوند د دنیا اخرت غواره یې هميشه یقینا دا بیان او باسي بولم کې سیفید ابراہیم عليه السلام او موسی عليه السلام مشران رايات کا سیکری سړیا با د خلکو دې موسی عليه السلام سره یو سیفی بغیر د تورات نه دا غلطه ده سورته دا خبره ذکر کوله چې دا مثلا من خالق له شین شي هو عالم بی کلی شین هو اللہ ندون امتونه بادرکم قرآن علم بادرکم آدوین دا چه جنت بادرکم صورت غاشی ها ترتیب کی حطات یایم دی نزول کی حطش بیتم رست دا صورت زاریات ننازل شوی دی رابط دا دی صورت دمخ کی سرا ارکهلاج مخ کی صورت کیوی سملا یموت فیها ولا یحیا نب امریا نب ای جون د خوشالی نو صورت پهګه م یاد کیبو وی لیس لہم طعمن الا من زرییا زوز بی ورلا او ربد خورال بی ورلا او بد نعم او بد چیز بیو اللہ نعمتون بولن نئی صورت و صورت کی تخویب او بشارت ورکی حل آتا گا حدیث الغاشیہ پتا سرار آگلی تا تا خبر دا پتا ان کی ورازیم حل دا دی خپلا مانا تخقیقی دا حل چکم دیکی رازی دا پا مانا تخقیق باند استعمالی خو استعمال دا بی اکثر په ستېpham کې راځي حال اتاکا حدیث الغاشیه فتاغی سره راغلی تا تا خبر پټهونکی ورې دا د قیامت نوم دی یا بیان دا وخت چې مخونه په پټ کې نیو معنا دا شو چې راغلی تا تا بیان دا اورز چې پټب کې مخونه حجو یوم الغاشیه ډېر مخونه په دورز باز ذلیلوي عاملاتون کار کوون کی به ناصیبا ستړشیوی به ځان به ډیر کړه ولې دنیا کې ما عامه عمل وکړې دي ډیر نپلو نه وکړې دي ډیر تهجد وکړې دي تاندې تور کړې دي نشونډي نا موټر وې او لا کوله به ها لکې به جوړې کړې دي او دا شان ډیر به ځان ګولافي کړې وي ناصیب ځان به ستړې کړې وای شي بسټړې شي نارن حاميا دنه نوږي ورګرانت ستوله بشي دachineو ګرمونه نوې دی را اخو راک مگر زوزه نو مسر بولګي نو بچ کولګي دلوګي نه ډیر مخونه باداورز ترو تاځه وې د خپل عمل نه برزاوي و جنتونو چاتو کې نه باري پوي کې بس خبره پدې کې چینی بوي رواني پدې کې ګدونو چشي شوی او او چات اي خو دي شي وي وانا مالک مسوفه بالغون سب سب وذراب یو ممصوصه ابي چوني غوالول شي وي ايا نغوري لالي بيلي اوختا كه فو خلق قصرنګي بيرا شي وي دي هدا دي اوخ دي بيرا ايشت نه غور سنگا بيرا شي وي دي ويل سمايا اسمانتا كه فورفياتو سرنګي تا كه بنوسي بات سرنګي درول شي وي دي ويل تا كه سوتي هات سرنګي غوالي دګل سوچوګه زما استاد علامه محمد توی تاهری فرمایل چې شیخ القران نور الله مرقدهو فرمایل ز مجریه خید کې ویناس ما حبیب الله سیندی رحمت الله علیه درس کو او دا دی وی بهما ورتوی چې قران دا څلور د لایل ډیر ذکر کوي خو اسمان غروز مګه دا ډیر ذکر کوي دا ولي وې ما دې ریخې جناس او ما دې ویچه بار دي کله کې سرخ کاره کا وې سر مخ کاره کې چمیو قتل وې ما دې یې په نظر کاري چې میو قتل نو یبوحو به یو هوشی یا بان کې وې ما دې ما دې چار چار په رګورا وې بیرانه تاسو کو چې څنګه د تخکاری مېږي غرو نه را د تخکاری وې بیره دې تیچه بارو ګورا بار میو قتل ہوی مای جسر تا ما تی جسر تا کاری اسمان او اخکات او گورا انو اخکات امو گتل زما کخ کاری دا نیدے ما تی چ اللہ دا قران نازل کڑے دا, دا عربو د محاورے مطابق نازل کڑے دی عربو د محاورے برابر نازل کڑے دی عربو کی داس زون عامو فذکر انما انت مذکر پن ورگا ایک اننت پن ورگون کی نیدے بدی بان ذمہ دار تا یا په دې کې نور خو وینم دي او ختا وګره په اوخ کې څه څه خويده په دردشتہ اوخ کې اعصاب ور ډیر زیات دي اوخ چې موږ په وبو باندې ډیر ورځې نو بس کې نه خوراک کوي بیا هغه منځلې مقصود ته دی راځي ځان کې داسې صبر پیدا کړه دلته کې تنه سره ځان نه دتکا د خپل مولا د پارزانو اسمان کی صفت صفات ہے اسمان کی رپی دی او نا پاد پک پا باران وری رحمتونا د دنیا د پر رحمت شا دا لای کتاب ور تورا سوال غرونو کی سے پیرا غرونو کی استقلال لے ته خپل مسئلہ مستقل و درے گا کلا کو درے گا تہ نشکل یا او خو او کلا بل خو سیاست می د موجودیان و بیان می د تبلیغیان و دے تنظیم می د پلانو دے ورتوی اخ خ بهیرے یو ممسبانکه خدریا او بلو زمکه کې انابه عجززی ده نظان ک عجزی پیدا کا تکبر م کووه پانواره یقینته بنور کوون کې نته په زی مداره تبلیی زمږ نه به خی تپوس کې ی خ د میکنان تباو بربات کې خ جانمځ کې زمږ نه خی د غویتهپوسس نه کوي چې دا وی جاننم تلاه مله تعلی بې م درته پهیې مدارې پیغمبر نه مشران شو پیرامبر د الله دې دې موار نیو الله تاسو کوي الا من تا والله کو چاورې قران کوي عذاب اور کېدل عذاب লই منګ دار دل لوی بیا منګ باندې د دوی دي سورته فجر یو کم نوی ترتیب کې لسم ترتیب د نزول کې لسم نام بار د سورته لیل نازل شوې دي ماخی صورت کې چې څنګه تخويف او بشارت ورکو نو دې صورت کې انسان ته تخويفات او بشارتونه ذکر کړي خلاصه د صورتو ترغیب انسان ته چې انسان بې نیلام رہی ورنلالي خلقو ځان نه جنتونو غټل خلق ځانله ها علم د قران حاصل کو لود کري. او ته غافل بروتي دنی لام رځ دنه لاړي هغه دنی لام رځ دنه خلکو لوټ کړې وال فجر شاهد استاپک خپلات باندې واخده سحر سحر دا لوټ مار واخده ته سحر دی هاه کې د نه خلکو جنتونو غټل ولا یالیناشرین او شپې لاس د رمضان د لمزا رمضان اخیری شپې ایا کې خلکو ځانله جنت وګټل الله رضا کو آتا پکې پسادو نو کړلو او پیتنو بسيو ګرځيدي وشفي ولوا تر او جوف مخلوقات او وتر تاک مخلوقات د شپې نه مراد اختر ورځ ده او د وتر نه مراد دارفي دا تی مراد ده د اختر په ورځ باندې خلکو ځانله جنتونو وګټل او آتا پکې ها دا ویلا رضا چې تور لپګیلال شپلانی دیتا اره پک خلکو الله رضا کو او ته بل په رواني ولې لیش په ایزا یا سر گله چا غیر دشي یین لیش به خلک عبادت کوي او تو د پروتي حل فی ذالک قسم الی دی هجر پتہ یې زراشته بدیږي بردا عقل مند ا دانګوري سرنګکار کړي له ساده انصر ارم قبیلا کاوند په پخوا بادونو ا لم یخلاق مثلو فی البلد چې لري بيداشي مېسل دای په دنیا کې سمو ديان راځي کنهستل کانو کان ولا بیلواد پد پدارو کې وا تا د فرعون چې کاوند لخرو ااج سرګجاګه سانه چې سرګشي کړی وا په ګلو کې زهه دګ په دې کې پساد پسا بالېم ربو کا سوتا زاب را وسته پدی باندې رستا پيوزل باندې زاب يقيناست هغه مخ په زير کتو کېږي هر جې انسان دې کله چیم بیانو کې پدباندی راد د عزت من کې دلرا نعمتو کې پدباندی وای رب هرب زما د عزت من کړم هر هغه سړی چې کله ام بیانو کې پدباندی نوتا کې پدباندی رزق د وای دې د ټوګه په طریقه ربي اهان هرب د عزت په ګلم کلا نن داسینه دا بلاتو ګریمونل ی دیما بلګی ته عزت نه وکړې د یتیمه یتیم به جوړې خیراتور پسی کوا دا اول شما اول شپا دا دادوی مورز دا دادوی مورز خیرات تی دا اول شما دا دادوی مورز دا سلوی دا یتیم بجالل او تا به مال لود کوا و لا تحاظون آلا تو عمل مسکین تاسو تیزی نکوا و لا پخوراک دی مسکین بانده و تا کلونت او خری تاسو ات تراسا دمونو ما لکل لما پخوراک دیر یوملاغه معنا کولا وتا کولونه تراس اغللمہ سریتاس میراث په خوراک ډیر سره یوه میتی د پوسوګ وی مولایسه د میراث ته وې تا کولونه تراس میراث ته د پښتوانی نه میراثونه گیر کړی نه دغه ته میراث وې کنه ویندا خو د ما ته پښتو کی چې د میراث ته وې ویمل د پښتوانی چې دیوبل نه ګری وې وینا مانه راته که پختو کی سه ماندا و چې سره ملسو دا کم مال کمال پاتی شي مګی تمیرا سویلی کیږي خخه دا چې وای کنه چې د مړو مال وتا ګلون درا سا وری تاسو د مړو مال هغه وی پنځبیرای کنه هغه وسه پنځبیر ما پختو کی مانو کړه پدی پنځبیرې شو ما نو پختو مانو کی وی پنځبیرې شو چاخه خبره ورته کی دا پنځبیرې شو ورته دا خبره مې خو خاله خورای تازو ده مر و مال په خوراک دیر بانده و تو حبون المالا مولیانو بمانه کولا خو پاربای که بی کولا لا اله الا اللہ نشت ده معبود برحق مگر یو اللہ دانی چه معنی نوکره معنی کولو خلقی بکویا کولنا لا اله نشت اله نشته معبود برحق نو نشت پختو ده او معبود ربی ده برحق پارسی ده مگر بیا پارسی ده ا کول مانې کوله غوسه ما ام دی جوړ کړو اميانه بخبله ساده جبکینه پوی کول اچاري دی جوړ کړو ها پنځ پیرانو له دی الله وګونه ورکی بیراله صفاپوختو کی ویلی چې د هر زدي مواریه واللهین وتهيبونل مالا هبانجام امينه کوي د مال سره امينه ډیرا دا سینه دا کل شوره دی کیسمګه په یورا کې دلو سره راشیررتا ملائک سب سب کاره بکړې شي په داورز باندې جهنم پداورز باندې پن باغلی انسان چرذبی دلر پنه غیسل وای باไฮ হাই قدام تلی حیابی کی مکه کړي وې د ری جوند پار سه مال په جوند زما کی لی حیات زما په جوند کی و یو مې دین پداورز باندې لا یو از بهو عذاب اورنی کی پشان د آزاد د الله اها دنیا دن لا او لا یسقوا و ساقوا حد انه با تعلق کی پشان د تعلق د یوتان یا یا هن نفس المطمئن ای نفسا پا اتمینان ایر جیوا پا شا رفستاتا را دیتم مردی خوشال دا اللانا اللہ و خوشال استانا فدقلی فی عبادی زا پا بندگان و زماکی ودقلی جنتی زا جنت تا شاب دو لزیلا یو اندور خوب بینمو دا یا تو نراتا لستیشی آقوی داد قرآن یا تو نراتا لستیشی آقوی داد قرآن یا تو چما ديګر شه عبدالرضید بچاوی راشه هغه سړی له جنازاو کا هغه فاطمه ویلي با دغولی فی با دی زبن جناز ما کې ساری مان داوړ ماجیر جنتی ز جنتا سورتی بلاد د دته پانګری دي کی سورتی ویلی جوی ها پارابای کی ورته بلاد وی پختو کی ورته کلی وی ترتیب کیدا نوې نمبر دی او نزول کی 15 دیرشم رسو نا دی رسوله سورہ به قبل نازل شوې ده عربه د دې سورہ د مخ کی سره ارګل د مخ کی سورہ کی وی الذین تاغوا فی البلاد پکلو کې فسادونه کول ندی سورہ کې د کلی د اصلاح لپاره احکام ذکر کوي او اصول ذکر کوي دیو جنا ور پسې ایراوړو حاصله صورت دی صورت کې د کلی اصلاح لپاره دري اصول یو دان چې څوک د کلی اصلاح کوي ماګه بجې پاک شي هممتی بوي ها دان چې جون جون یاوي د مالو چخ د مالو چ لاسونه وی او دا نرم او نازک او فوز بدن ها دازي دي وي هغه نشي کوله چې یو تاوي هي هي اول تاوي هي ها اوسني شي کوله یو تاوي تم خه بل تاوي تم بد نه وي ايو مولاو قاضي هغه کولا چې پيسلامه کولا نوغلا یو سړی پټ کې راوړو دا پټ کې واخله زګه ته مونږ کې ماماتی کېنه چې داده پسرل نښون به در سره کوي ملا سره پد کې خوان کوي هغه لرېشواد کې راوړو چې به ما دا پارا پیسې لوځم وې خړه بل سړی ته پاتاو لګیدا امو قابلیت هغه وا واګی پر را روانې کړه مولې سیب کرے راو وسې سیبو تاسو ګره به په یو تګلیبي دا سروې دا واخلا هغه پرشواد کې راوستا ورې کړو ولا چکلا دوار په څلی ورځو او په څلی نو د پټکی والا ورته کله په سر لاسو راکه کی سارو کله دا چلو کی کله ټوپه د سمکی یو څه یو شان بول شان کار کوي نو اخر کی ورته مو لې شه په څلا کې په ده نه په سر کړي ناغه ورته په پټکه خو خوا خوړلې وې اغه ته اشارو د اجاره کیوې لکې ته څلګ پره تا باغ کې دا نه دغه باغ کې دا زه کا غوا کړل نو پټ کېدل لا ختم کو ها اوس تا باغ کې زه پیسې نه شم کولې یو ته وي تم خوبل ته وي تم بد نه وي چې دا جی سړی ماغه د کلی اسلام نشي کولې چې جفا کوي چې چې حق ته کو یو بد سره غلط غلط وي د خپل او د پردې لحاظ نه کوي ولی دا یو اصولو نه وي دا چې د کلی اسلام کې نو دا کلی مشربا د کلی خلق مال را جمع کئی کداغوی پیسی دی کداغوی اما دن دی دانی دی و غیره دی ابا را او کئی و پیوزه کی بیگ دی او داغوی چی کم مستحقین دی اغیطا بی اواله او درین در اصولو نداره چی کلی اصلاح کئی نو پدی که بورتا خلق بعدی ردی مویی چی مانا زمان تولی پیسی تو لی او زمان نا دانی تو دا د سپاسات جوړ کړی لري با د هره د بازار ته وينه ته په او ته یو ولته د صبر تلقین ور کې په بیان لا او قسمو به هاذل بلادو قسم نو ګم ما په دی خاریه نه شاهد ګم دا کلي وان ته اللهم به هاذل بلد ساوینا حلال ګنله شیدا دی کېږي دا امن کلي او بیت الله خدای نبی علیہ السلام وین ابوکی راو غنلی شو د نبی علیہ السلام وین د پک یمن نو په والدی او ماوالادو نشایت ګوم پلا را اوغا دی ګولیدې پیرای انسان فیکا بد د پارا د مشقادو دا یو امر مشقت بکه همت بکه آیا ګومان کې اجلاس ببر نشی د د پیوتان په باندې یوتان یقول وای دی احلاق دو مال اللوبا دا مال ګولې دیر مال هی آگوپان بیروند کنگی انکیلی همینی دیلر ای سو که هی آیا ایاننمی دیگرزالی دیلرد وسترگی ولیسان ان یوه جبا و شفت نو دو شوڑی گوره جب یوه دی کرکلا شوڑی دو دی کرکلد او سترگی دو دی کرکلی داولی دا ذکه چه سترگی دالالله دو در کردی هر سپی وینا غو گونه دو در کردی هر سپی واورا شوڑی دالله دو در کردی داو خوزا وجب ایوادر کڑے دا مطلب دا چی گوری خبری بادا تول کے بیتول خبر کی بی تول خبرونی کی وہا دینا اون نج دینا بیان کیڑی وی منگاد تا تو لاری فلقت امل اقبا دل ان ویدن شے مشکلات تو دال دین کی اسیس لاد کیلی کی او مشکلات تا تلانی دی راغلی با اللہ بدین کی سپرد تا سدا قبا پاکور قبا आजाद ال سردی دا مخلوقات دو شرک عبادت ناں فاکو راقبا ازاد اول دا سرد دا مخلوقات دی دا شرک اوبیدت نا شرک اوبیدت نست ازاده ناکار پیران او مولیان دا کې غلامان کریو چی او غم با پیراغه نو کور بیولا تبا کریو سرکوی دا اوله جمع دا دا دویم دا دا دریم جمع دا او دا سلوی اختیده دا, دا ای کال, کال دا کال به تیره دا اغری بخیر ته اوی تامن فی یومین زی مذغ یا خوراق ورګو لی باورรส کی چې خاوند لوګي دا د لوګي فق ورس کی اغه لوګي سړی لا خوراق ورګی چې بلاری مل دی د دینه لویا ها لوګا وکمای ها لویا لوګا بل نه ملایوی او پا ورس په ترس باندې ترس ناراضی یتیمان زامهربا یتیم چې خاوند خپل ولای وي او مسکینان زامهربا یا مسکینو چې خاوند خاور دی خار کې پروت دی را پیسې و خار ته وسندار ته د کریم مشرې رحم به وکا سومه کان منه الذين مولیانو الله د کریم مشرې ورکلوا یتیمان او مسکینان تباہ و برباد کړل ظلمونه ورسو کړل د یتیم مالې تباق د مسکین حق و چې مسکین له مور ګو خیر مولا له ورکا نو زکات بده مولاو الا بده مولا وا ها د اختر سر صاحب بده مولا وا د لوی اختر سر منی بده مولا وی او ذا ځان پیسې بده مولاوي دنيکا پیسې بده مولاوي دمر اسحات بده مولا او زمي اسكين پکې سمنو ثم كان من الذين امنوا ضمرا ظلم پر عمل کی شویو بیا وی دا کسانه شي مانراوله او سیت کې یو بلتا په سابار بیان کې یو بلتا په نارمای دا کا وندان د خلاصوال دی آ کسان چې کفر یې کړی په اتونو زمونګه دا کا وندان د ګستر سوره هشام س ترتیب کی یو نویدے ان نزول کی شپگیشتم دین ہر کله کی صورت کی او لقل خلقنا الانسان فی کبد انسان می کو مشقت کی بے را کرے نو دی صورت کی ونف سی و, و ما سواها برابر والے می ور سره ور کرے ہاصل سوره ترغیب اعمال صالح او رات پاقا چا بانی چی نیکان نو بیو زانتا نیکان وی زبرگان نو بیو زانتا زبرگان وی و شمسی و دوها شاید دنوار و زوار و خانتیادنوارا ده شمس نموراد قرآن ده او خیجی دنیا و او دنیا ترانا او رسی قرآن راقه انو دنیا ترانا او رسو وال والقامری او سپوگمی زا تلاک کلچی لگی نوار پسی د قمر نه مراد پوګمې د پوګمې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې کله د سوار لسمې پوګمې خدلې را اته رښپې رڼا کړې ده د تور او تیارونه د رسم ریواج نه راوخلې په قران او سنت باندې والنهار اذا جل ورس کلا چې لری کی ظلمت لانا اوش پا اذا یخشاه کلاجی بټګي مخلوقاته والسماء اسمان وما بناو جوړک دا اسمانم او سمکا و ماتوان، او خوال دل ده ده، و نفس و ماتوان، او نفس و برابر واله ده ده، فالها محاب و جورا بیان کلی ده ده نفس ده بد که بد کارونا او د تقوه کارونا ده ده، کامیاب ده منزکا سوگوش زان پاک، زان فاک ده بدونا ده گناه اونونا، وقد خوابا مندسا، بتای سرا تاوانی ده اغا سوگو، چوه مند زان مواهدینو کی، موحید نوی اوزان تا موحید موحید وی اوزان دایی پا جماعت کشماریم کاز آواز سمودو بی دقوان درو جنکیس درو جنکیس درو جنکیس موژیانو پیغمبران اللہ پا سوز سر کشیدنیم از این باس آشقا کلا چویلی گف پل باد بختا رسول اللہ موج نیو خلال اللہ و سقیام بند وی دوار دو, دو بونا فکاز آبو درو جنی کدل زخمی کړه او خا په دم دمالهیمه نازل ک په دای باندې رد نه دی بي ځمبین په سوت ګنا او نو د یزاب فسوا برابر ک د سره تړ دینګې دا د ونو ویلې او نزول کې نه هم نمبر دی رسد د سورته اعلی نه نازل شوه دي عربه د دې سورته د مخ کې سره اره کله چې مخ کی سورته کی وی و الله سلورم یاد کې نو دي سورته اوله یاد کی وی الله لی اذا يرشا نو رب دی سوچ پکې کوي حاصل صورت دا د عمل له قبولیت د باردری شرطونه او پا منز دا کی. دا پا منز کی فرق خی په من د اعمالو کې چې د اعمالو په من کې فرق دی او چې د چا عمل قبلی کېنو د هغه د پاره شرط څه دی ماغه پدې کې وو پیژنا وللی اذا یش شا شا شایذ اشپاک لا جی بډګي مخلوقات ونهاری اورذ ذات جللا کلا چې سرګن کې مخلوقات یو نهار ده او بل یوم ده ده فرق ده نهار او یوم کی نهار داده طلوع شمس نشورو کیگی کی چکل نور او خیجی او یوم چه شورو کیگی کی نو داده طلوع الفجر نشورو کیگی کی چکل سبا او خیجی مطلب داده چې سنگ اشپا و رز ندی برابر مشرق و معاهد ندی برابر سنگ چه خدا و صده ندی برابر دا شان مشرق و معاہد نو دے برابر سنچی عمال نو دے برابر دا سی مشرق و معاہد برابر واللی اذا یقشان شپاک کلاچی پٹ کی مخلوقات ورس کلاچی سرگن کی مخلوقات آچ پیدا کرے وی ناری نو زنانا یقیننا من ساسو مختالب دے حراسو گوچو ور کولو کی او یردو دال لانا رشتی آئی وی بلحسنا کلمی دا توییتا ذر ریچی حسان مبوسو دل رجان نتا دا عمل دا قبولیت شرط تشهره کلمه د توحید دا اغی تصدیق کول ارازو گو چه بخولیو گو زانی بی پرواک دا رو گوی توحید دا زرده چهسان و بوزو دا لرا سخ مقام تا بچ بینکی دا زناب مال تا دا کلچه بیان دا دی یقینان منگ لرا افتحار دا دا آخرت دا دونیا دے یارون تاسو دا وزا لامبو هون کنا نبان نوزیقی تا مگر بدبخت تا آج چې درو دی ویلی پکوران او له دې له قران نه زره چې بیرته بشی د دین پرې اسګار آج ورګی مال او باقي جان لرا و مال یه دین نشته یو تل لرا دا لاس غاس بدلاج بدلو ورګلی شي مګر د پانا د لټولو در زه در خپل چی چات دی زره چې غشاله بکیدل لرا صورت کې د عمل لقبولیت در شه دنیا ذکر کړل سوره ترتیب کې دا درې نویدا او نزول کی یو لسم نامبار ده رسو ده صورت فجر نا نازل شوه ده آل کلش مف کی صورت کیوه لی واللیل اضا یقشا نو دی صورت کیوه واللیل اضا سجا دیو جناور پسی ایراولو آسل صورتو تسلی نبی علیہ السلام ته وځه شاهده وقت څخه غو مخه دومات بیان شورو نو دلته ناغه د لیل نه شروع کړی و دې سورج کې د نبی علیہ السلام بیان کړي نو د زوحانې شروع کلا زګر چې نبی علیہ السلام پیدا شونغه زوهاو ارانه رانه وا اومد پتیاره کې برودو ها ادا د تیارو نه راوخل سپیرا نه سپیرا نه اي ورتا دا رانه دا اودي ته ځان تیار کا وذها وللیتا سجا مخلوق تور تیار کې برودوم تور تیار دا یو څळे تخیل کې نه پیوزان ل سوچ گی او چې سوچ کې ها یو انسان دی او انسان په تور تیاره کی پروت ده ولال ده مخ کی دی کرا زینو سپیه چی چی خی طرف تا دی کی طرف تا تاویگی خی طرف تا نو کې دڑانی چی چی گست طرف تی ازمری دی که پاگا طرف ورزینو ازمری پی حملہ کئی مخ کی طرف تا چی یا شا طرف تا چی ا نو سخلک دی اوغی سره لوړی دی نه بریدی او دا سره حیران دی او سري نیولې له سوچ کوي سوچ کوي د خلکو نه یاري نه اخوا ته نو ربه د نړۍ په ای کې سخلک دی غوی چغوی سوچ نشته چې د ظالمانو نه خلاص کی زالمانو گیر کړي يو زالمانو را باندې پنځي نم نه بریدی د ظلمونو نه او مظلومانی يو څوک نشته چې خلاصم کی دغه سړے په توره تیارې کې ولار دې سړی نیولې ری چې کوم طرف بادې لال شمه کيو طرف د ګورمز مریدي بل طرف د ګدړان بل طرف د شرمخان بل طرف ده ها سړی ني سره د لوړو نو د څو چوکا اورار شو چاله لته ورګلا چاله څوک ورګو او آپ دې خلق کې لا روخ کلا ازمرو کې کې د lànو کې راوته دې خلق له زبان راورسو اور انا ورته خو دا د ظلمونو نه خلق خلاص کړل دې تخیل کې جنازې نودا سره حضرت نو شیخ القرآن نور الله مرقدهو دې یو ترتب د انکار کې د lànان دي بل ترتب د انکار پیران دي بل ترتب د انکار شیخان دي بل ترتب ناکار او کمرانان دی دا وی نیزان را اوخ که چال لطا و چال سوکه او دی تیاره کی را غی اغا مزلومان لیزان را او رسو وزوها واللی لیزاس جا شاید دید ساق وقت او شپا کل جی تیاره کی نده پریغی را رستا ندر سر بغس کرده دی ولل آخر دو خیر اللکم نلولا خامخا وختو وقت غرد تال را درون بنینا زرې چې دربګي دال را رستا په تردا خوشاله بشیتو علم یجیت ګا یتي منفعه وان اني مونږ له تالره یي دیما زې تالره نبی اله سلامي داسې دین بری خودو چې بلره داغه د پیدایښ نمخ کی وفاد کو یوسو کالو شو د شپګو کالو شو یاد سره لورو مورې وفاد شو دا تو کالو شو نې کوي وفاد شو د سره غسوري ټول لاړل او ترته پاته شو ابو طالب تا چې کله ابو طالب دیو فاجا نوبيي عليه السلام مکه موزمي تر راغې دان سوار ولاس لراغې وان سوار امدادو کو هغه یتیم بچي چې ټول دنیا ته غچ غرسوله ها هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دا معلومه شو چې الله د دین خدمت چاته نصیب کای هغه خاندان ته محتاج نه ني نوبيي السلام نه ټول خاندان لري کو او د دین خدمه ده پیوکو علم یجد که یدیمن فاو آنی ده له تالره یدیمنو زیدر که تالره او جده که دعال لنه مندل تالره محبت که انگی خبل دین سره خو بیان چل در لنه در تو فهد آنو لاردو بیان در تو خود آن یا زوال لن مانا حیران و پریشان وین او جده که زوال آئی لنه تالره فقیر فاغنانو بی پروائی کللی چې به پرواې کړې نو مخلوق باندې اوسه اړو پروامه کوم مللم يتغنا بالقران فليس منا چا چې قران باندې ځان به پروا نه کوي عظمت اوبدارو کې نه دي ارجي يدينه فلاته کار اوسه مګوا باغ باندې ارجي تاسو کوم ګيري په دین کې نو مرټه اغلره ارجي نعمت دراسته بیان کاغله را دار چا یو علم او یو نخي زمنګ نخ قران دې قران را واخلا او قرآن خلقو تا بیان کا دا با دی نرتوبی او دا با دی با دری بی از سینه چی درد دا قرآن بنشی او تور دا تالو وحی او بنکی دا با در بانی سباله دلیلی ال قرآن حجت لکا او علیکام کده تابداری اکران استاد پار دلیلی کده خلافو کن پتا دلیلی صورت انشراح ترتیب کی سلور نویده او نزول که دو لسم بی روز د ده صورتی نازل شوه دی ار کلاچ مخ صورت کیوه لی او جده که دعا لن حیران وی ده بیان چل ده اللہ ندرتو ندی صورت کیوه علم نشرح لکا کا سینه می ده اللہ پران استا او بیان دی شو روکا او بیان چل می درتو خودو حاصل لسورتو تحدث بنعمتو بن چه کم نعمت در باندې الله کړی لري اغه یاد ساتا چه چادر سره خکړی دی اغه خزان سره یاد ساته ازنه چې اغه خو يرګین او نه شورو ورو کې ما زره بل استادانو ډیر خکړی دی ما ته علم د قران خو ده لری ما چې د قران علم د کاو انو ما پنځپیر کې ز د کړی دی زما دوست ازانو د قران په ترجمه کې یو استاد زما علامه محمد تویب طاهری دی او یو استاد زما مولانا عبدالرحمن پېښوري دا غینما 15 ل قرآن ویلې دی او هغه ویلې چې دا قران ما د دوه استادانو نزد کړي دی یو دو دا شیخ غلام الله خان د پېړۍ رحمت الله او دیم د مولانا محمد طاهر نور الله مرقدهونا او دې دواړو قران او د حسین علی رحمت الله علینا دا یو طریقه شو او حسین علی رحمت الله علی د مولانا محمد مظہر رحمت الله علینا او محمد مظہر دا د شای اسحاق رحمت الله علی شاګردو او شائع ساق دا شاب دو لذيذ رحمت الله علینا قرآن ذكره و او شاب دو لذيذ او دا شاب دو لذيذ و رحمت الله علینا دا یو طريقة دا سند دا دوهم ما د خپل استاذ الله محمد طعیب تواهرين قرآن ذكره ده تقرباً پینزل دا سپیره مده قرآن ویله ده سو ولی دوره و او آغوی دا شیخ القرآن نور الله و مرق دیر زله قران ویلے دی او دا به وی کله کله درته چې شیخ جون دیو نو یوز بم زدهغی شاګردوم ما ها هغه ودا نکتی ژوندوږتي ویلې او دا طریقه ما خپل کړی دا د خپل شیخ نا ها چې صوبو ری شیخ می جون دیوي زما استاد زما پیر زبته قران ویم او اوی ویلې چې ما د خپل بلان دیر زله قران ویلې دی او شیخ القران محمد طاهر رحمت الله علی د حسین علی رحمت الله علی نا دا یو سند باندې شاول الله رحمت الله علیه تورسیدو دیم سند اداو چې شیخ حسین علی رحمت الله علیه وی چې ما باځی قران د رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه نزد کړي اغا ده ش عبدالغنی نا اغا ده محمد اساق نا اغا ده ش عبدالaziz نا اغا ده الله رحمت الله علیه نا بله طریقه د شیخ القرآن رحمت الله علیه وی دا ازمن استاد فرمایل چې مالا تا قران زده کړی و بعضي د خپل استادانو نه چې یو بیদুল্লাহ سیندی رحمت الله له او بیদুল্লাহ سیندی رحمت الله له ما قران ویلې دي ا بیদুল্লাহ سیندی رحمت الله له هغه چې کله ویما دی په بیদুল্লাহ شریف قران ویلې دی او هغه د محمود الحسن رحمت الله له اغه محمد قاسم نانو توی رحمت الله علینا چې کوم د دیوبن بانیو دیوبنی جوړ کړيو دیوبان بیا نه سل کې منګیو او اغه دا ش عبدالغنی او اغه دا محمد اسحاق رحمت الله علینا اغه دا ش عبدالaziz نا اغه دا ش ولولا رحمت الله علینا قران زده دا دري طریقې شوی د سند زما استاد فرمایي علامه محمد تویتواهری کی ما خپل بلان قران زده کړی وی او هغه د حسین د خپل استاد نه حدیث دی رحمت الله علیه نه خو سین الله علیه یو سند بیان شو او دویم سند دی د چاغوی چې ماده حسین ابن محسن انصاری یمانی نه هغه محمد ناصر نه محمد ابن ناصر نه هغه د محمد اساق نه او هغه د نشا ولله رحمت الله علیه نه قران ذکر دی عبد الله سین دی رحمت الله علیه بل سند ذکر کړي چما ما امداد الله مهاجر مکین زده کړی دی هغه د نسیر الدین رحمت الله علیه نزد کړی دی دهلوینا هغه دا ده. ده شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه نه قران زده کړی دی اسلام او هغه د شاه عبد اللذیز نه او هغه د شاه الله رحمت الله علیه نه شاه الله رحمت الله علیه وي چې ما قران د محمد فاضل سندی رحمت الله علیه نزد کړی دی او هغه وي ما د عبد الخالق نه او اغوی ما د sao شیخ بقری، اغوی ما دا شیخ عبدالرحمان یمانی نزدک ریده او اغوی ما دا شیخ, شیخ سجاده رحمت اللہ علی نزدک ریده او اغی فرمایي چې ما دا شیخ عبدالنسر نزدک ریده تبلاوی او اغوی ما دا شیخ زکریه، نزدک ریده او اغوی ما دا برحان القلاه و ریزوان، ابنائیم العقبی نزدک ریده دادوار دا گوی منگه دا محمد ابن محمد ابن علی ابن یوسف جزرین ن اغوی منګ قرآن زکړی د لباس احمد ابن الحسین نا ما د بی محمد ابن القاسم نا اغوی ما زکړی د احمد ابن علی ما محمد ابن او محمد ابن ایوب نا ټولو د علی ابن محمد بولنسین زکړی دی اغوی ما د سلیمان ابن نجاح نزکړی دی اغوی ما د بی عبد الله نزکړی دی اغوی طاهر غلبون نا او اغوی د علی ابن محمد نزکړی دی او غوید احمد ابن سہیل اووید اوبید ابن سباح نز ذکررے او غوید حفیظ ابن عاصم نز ذکررے او غوید اوبید ابن حبیب نا او غوید زری ابن الله رضی اللہ تعالی عنہ نز ذکرے او زری ابن عبیش او او دید عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قران نز ذکررے او علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قران نز ذکررے او بی ابن کعب او زید ابن ثابت ابن مسعود رضی اللہ تعالی زرید نه وه به شوي چې ماده عثمان ابن عفان نا ابن مسعود د دې دوارو نزد کړي دي او ابن مسعود اوی ټول صحابوي چې موږ د نبی له سلام نزد کړي او نبی له سلام ته جبرئیل امین راوړیو جبرئیل امین د الله نه راوړی دی دا زموږ سنت دی د قران <تصفح> چه کوم نعمت درا چادر در سر سره احسانو کار احسان یاد وا الله دې زموږ سنت سنت باندې رحمتونه لېږي الله زما استادان په قبرونو کې زمال استادان استادان الله دې قبرونه منور کيم منګ دې دا الله کتاب صحیح طریقے سره را دی منگ تالر و علم نشرع الک صدر کو ای انا نا پران سیمنګ تعال ر سیناستان وزانن کوي کستان را کو لری میکستان ابوشتان ابو چې ما و سیناستم شاسته ور افانا لک ذکر کو او چګړې مې تعال استه شرافت وستا درجه ما اوچه تکرده ولی خفایی درجه بی اوچه تا دا اوچه مقام تا رسیده ها تا خفایی چی سختیارا دی پا انما الاسری یسرا یقینان تنگ سیاستر آسان تیادا یقینان تنگ سیاستر آسان تیادا کلچی فارس بیان نه فنسا بدرگ بیان الله تا ویلا ربی کفر غب اورق بلتا شوق سا تا کو لیسی با البرحان کی لکلی دی فیضا فرق دفن صف کلی چی فارس شده پر از مونز نا پن صف دی دوا نو بیا دوا گوالا اوگ دی پر از مون نرستو دوا دا دی دی ها سورت تین ترتیب کی پینزو نوی دی آنو زول کی نمبر دی رستو دی سورت نازل شوه دی ما کې سورات کې نبی عليه السلام درګه ذکر کړا نو دي سورات کې ویچا غاریه د امن کې مې نبی عليه السلام پیدا کړو اگر یاد وکا حاصله سورته 10 سورات کې ترغید موحدینو دا چې ور مو شرانه د سګړي و تین و ذکر د مکان مرات نمکین و تین شاید ده انزر و الزیتون و شاید دی خونا و توری سینین و شاید ده توری سینا خونا شاید ده خونا کمزه و چی براہیم علیہ السلام تک کمزه کے وحی و و الزیتون تین جبرائیل علیہ السلام دا غمزه کیوا هیڅ هوا و زیتون او خونه عیسی علیہ السلام مولد ذکر کوي کومزه کی عیسی علیہ السلام پیدا شوه دین تور سینا نو موسی علیہ السلام دا و مقام ذکر کوي هاذ البلد الامین مقصد دا لري چا اینزر تا وګه خونه تا وګوره اینزر تا وګوره د اینزر پهنه ده په دې ونه د پیده ده پیه ده پیده ده تچالس پیده ورکی خونه تو د ونه ده پیده ده پانه د پیده ده همیوه ده پیده ده او زرکاله ونه و لاله ده او ستامه سلاڑه پاته کې خلقو سره ستامه سرسته دو سر بس ختمه شو تاده سوگ پیدا نکل ملګري تویسی نا او گوره موسیٰ علی سلام اغا مقام تا چاگزه که وحشی ویده اگر غر تاو گورا اگر غر ده او تا چې تا آباد نشولی. اگر که ونی بوطی دی زرغون نشوی دی ستانه ای زرغون نشو. هاز البلد الامین ده امن ده خارجی تاو گورا. اگر که امن ده او تا ده خلکو ده پار امنو نگرزی دی. بل مطلب ده دا داده. دی ود تینی صاحب د انزرگوه ده اگر ابراهیم علیه سلام. ابراهيم عليه السلام دن دا الله دے دین پارا مل پرېخه دے د بچي په مړی باندې چاړه راکړلې دا اور ته دنګلې دی د پلار مقابل کېړی دا د بادشاہ مقابل کېړی دا تا د خپل مشر سره را یاد کړا تا د ابراهيم عليه السلام سره طریقه ژوندې کړا وزه تون شاهد دې زتون شاهد دې تون عيسى عليه السلام تو قرآن ظلمي توب کې ځوانه کی زنګو کې د الله توحید بیان کړي وي تر الله د توحید بیان اړو کېنا د خلینو د اړو چی غراو نه و توریسی او شاید د توریسی نین والا موسی علی السلام تو ګورآ هغه موسی علی السلام چې د مظلوم رسته کړي دا ظالمی وجلې په څوک باندې د مظلومانو چې نکو مړه ته دا موسی علی السلام ګورآ د قوم نه مسیبتو د باچ نه موسیباتو د ساامری نه موصیبتو غلی نه تنکې تو لزتنګې د مقابله د سایررینوسه مقابله دقوم مقابله تو د سره مقابله نه ش کوې اضل بالا اللانو ې ځانته شپري د خل پټه بهترري د دا غري یا دامنو اوعبه د دی. نبی علی السلامه کلی کی پیداله خو نبی اسلام ته په کې امن نشتا ولی زګه هغه توحید بیان کړی دی خوګه مساله کوي دا زګه په کې ورتام نشتا لقد خلقنا الانسان ته د خپل کلی نه چاډو نه وستلې دا مساله په سر باندې د دنیا د په رغزان وجنی یقینا به د آخرې مې انسان هغه سټ جوړ کې بیا پس ګدل را الله نیدلاندونه لاندې د لاندونه څه شي دی په هغه سپه ها هغه سپه لاندې د نو دې دا هغه لاندې د لاندونه دا غینم لاندې شي ها خپلار لا ها ډوډۍ نه راوړي خپلار خدمت نه کوي چاپیول نه کوي به چاپی کوي خپل هغه خپلار لا و چرتې د جامو صابون نه راوړي اوسپيله به شیمپو اغستوي ها خپلار لا به چرتې سړا ډوډۍ نه چې بلاره دا اخر دروازه باراتو کې اوسپيله غوخه راوړي لاند دا لاندو نشی، دا سپینم لاندی شی، دا سپی خدمت کئی بیا، ایلا اللہ دینا مگرا کسانچ ایمانی راوڑے عملی کرے رنی که دیل را عجر دے غیر مامونونا بے حسابا، دا ایسا بے حساب زکوی چی توحید دی بیان که، نتب امڑی اواجر با درتمیلاوی که بے حساب زکوی، پا مایو که ویبو که ګم یو شېره چې دا روژن کوي دالره په دینه په قیامت آیا نه به الله به تر بهسه له غون غونا ها بیا کمل حاکمین غواړه بهسه له غونګه له بهسه کو غونګونا سورته علاقم ترتیب کی دا اولنۍ نمبر دی ترتیب کی شپږ نویو نزول کې اولنۍ نمبر دی دین مخ کی سورته نه یادل شویم أو دا اور دا جکل نبی علیہ السلام ته بیان د اشپغیا تون لدی صورت نبی علیہ السلام باندې یې را لالا جګری لامین ځان تر انی زیکا ویولو لاویز نیم لوسن کی ویولو لاویز نیم لوسن کی ویولو لا وین نیم لوسن کی هغه ورته نبی علیہ السلام کوړه وی زمملونی زمملونی ګمبل باندې واچوې ته باندې را نبی علیہ ته سخت لالا لارې مشته جده سلیوله ورکی روری نشتا چه تسلی و لور کی، موری نشتا چه پسر و للاس کیدی، نکه نشتا چه خواگی خبری ورتو کی، صرف یوم ملگری و ورسرا، حضرت خدیجت القبرى رضی الله تعالی نها، نبی علیه صلی اللہ و سلام با داغی ذکر کهو، عیش رضی اللہ تعالی نها ورتوی تاغ دیر یاده، و اینها کانت و کانت، اخو یو بی بیوه، نبی علیه صلی اللہ چه آغت کردی وان، نپاغی چرت دوی مخ به نبی علیہ السلام طول اولاد داغین او نبی علیہ السلام دے پا سخت کی تسلیو اور کریوا دا سخت ملکر چریم ہیر نکی چک سخت کی دستر آسی مدری دلے دے پانو ہیر نکی مقدی صورت کی مقاسد اربازی کر کری اقراب اسم رب گلوی خلق اولو لان ان درست آغازات چک پیدا کری مخلوق پیدا کری رے انسان دوینی جمشوینا نبی ولولا راستای عزتواله دې آزاد او شي خودنه کړي په قلم د قلم په ذریعه ولی ولي زګه ذهنونو خو کمزوري دي الله تعالى ذهنونو معلومو نو قلم سره علم مخپوست کیږي په خواني علما دا شي وو چاغوي ته دا دې خبره یادې دې امام بخاری رحمت الله علیه الگ دې نه بالغ دې اغه حدیث او درس کیناس ته اروزانه بناس ته او استادبا حدیث ویلی او غزر خوای کی غړ غټو طالبان او مشران طالبان غوی بلې کول چي لیکل به کول امام بوخاري رحمت الله عليه ته یو غري وي تلکل نه کې اسين aste او به توجون aste امو دا لیکل کو ويخه تاسو رځ لیکل کو یوم را ورځ وسغو ورتا کیدا امام بوخاري رحمت الله عليه ورته لګیا شو په یادو او سراده سند نه بيوي وي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ما د پلانين اورې د هغه د پلانين هغه د نبي لي سلام نو حديث وي بیا بی شروع کو وي د حديث الفاظ دا وي بی بیا به بل حدیث بیا بل پسونو حدیث ورته ویلي او ورته وی دي حدیث کی د سند مکرر راغلي هغه ورته आर्यन پادشه وډو کې الگ تا ګورا او دیشه اداش ابيزي تا ګوران د خلکو او اس حافظو که فطور راقل اوه وجدادا چه حوادث دیر را لالانسانانو تا او ایش ډیر زیاد چه اسباب دیر زیاد چه خوراکونا زیاد چه خوراک سرا حافظ کمیگی نو خوراکونا زیاد چه خوبونا زیاد چه ناقا حافظی بانده بوج راقے رگونا اوپر سیدل نو خوب نو هغه ځکه چې قلم نه نو د قلم نزور واخلار واخلار الزی علما بالقلم اعزاج خود نه کې په قلم باندې خود نه انسان تا دا سوچنه پوی د پاره دا څنګه دا, دا انسان سر کې شي ګی د دیو جنا چې وینځه لرمالدار چې انسان مالدار شي نو یې شي انسان چې څومره غریب اله ورته یادي او چې ما مالداری ورته رااله نو دې په سات شروع کیه بازی خلک کې یک انا الارب بکر رو جا دیشکار افستادت اللی آیا تا لیدل اغا سڑے چی بمنا کئی بندہ لراکل چی مونس خبر راکا که ویدہ بندہ پہیدہ آتو یا ایو کم کری پتاقوان پتاوحیدو اے لیدل اغا سڑے ار اے تا خبر راکا کدروغیوی لیدی انکز بابا کدروغیوی اوال دا قرآن نا آیا نا پویگیش پدی خبر آید چی بیشکا اللہی لیدل کئی ګچې مانانش یوزرې چې کوشش وکم دلالا بن ناشیا د دنبینا ناشیا دین کازیبا تندې درو جن خطا کار راو دي بلی خپل مجلس لالا سنا زبانیا زبانیه زه د حکم بو کوم گا زبانیه ملائک دا دا دیندا د تابیدارشیت لا د ته هو مطابق کیګد ته د دې ابو جہل د بې ایمان او منی سیدو کازانې زیګا لا تا سورته مقاصد هر باو سورته قدر ترتیب که دا او نوی دی او نزول که پینزی اشتم دی روز تو دا صورت آباسان نازل شوی دی پدی صورت که عظمت د قرآن زکر کئی اتار چی کلپ پا یو لار باندې تیر شی نو آغا لار اطول خوش بویا کلی خیستخ کاری بوی نوی خیستخ خیستا قرآن هم چې دا سزی سر نزبت راگه نو آغا سزی ازدمن که و خیستای ليلة القدر شپه کې قران نازل شوی وله نو دا غ شپه د زرمیاشتو د عبادت سره برابر کړله